Odu billahi min ashshaytanirajim Bismillah arrahman arrahim Elhamdulillahi rabbil alameen Salatu wassalamu Ala ashrafi al-khalqi wal-mursaleen Nabiye na muhammadin Wala alihi wa sahabatihi Ajma'in thumma amma ba'du Ijith falandariimi absalut Itaqun vatam Allahut Jalla jalaluhu Zotit abotra Kriusit adjissis Parshandaitit mashira bëkimata Allahut Subhanahu wa ta'ala Chovshin bimatmirin dhe zotëriju në pengamërve Muhamedin sallallahu aleyhi sallam bi shok të ti besnekën bi familët ti të ndërshme bi bashkëshort të ti të pastra dhe bi gjithë muslimanët e cilët e ndjejë kër rrugën e ti më të mirë diri në ditën e gjykimit dhe të vazhdoj me lejnë Allahu Gjellu Aala në vargën e ligjaratave mbi mësimin e besimit të muslimanit neve mbajtëm dy ligjarata mbi kushtët E fetfas me kushtet tecila duhet ti plotsoje nje njeri i cili dëshiron me dhën fetfan teja Allahu xhella xjalaluh dhe i përmendëm nën kushtet themelore dhe folëm per njeon prej kushteve në mënyrë të detajizuar me një ligjëratë të veçantë dhe do të vazhdojmë me lejin Allahu xhella xjalaluh ti detajizojm e ti sqarojm në mënyrë hollsishme edhe disa pika të tjera të cilat kanë mbetë pa u sqaruar në ligjëratat e ardhë me me lejënë Allahu Subhanehu Vëtara që besimtari të këtë fotografi të qartë, të dushme, pa mjegulla për ata se kujti të akon kompetenca dhe digniteti dhe merita e fetfas. A më dhënë që fetfaja, djetartë, disa pritëre, kanë dhënë fetfaja e ka një shpjegim tjetër, që më neve e dim që fetfaja është me thënë halal, Apo haram, në mirë po, me hyth fel dhe me himma ma largë, do me thonë me folë për Allahun, me folë për Zotin dhe me nënshkrujt që shë ka titullu një liber të veçan të i bën kaimi për kushtet e vetëfas, ka thonë të nënshkruarit për Allahun. Njëri ju mërë sëlegrafin dhe thotë halal, dhe thotë haram, kjo është me nënshkrujt për Allahun gjellegjelluhu. E si ka o mundësi njëri ju me ditë se shë ka thanë Allahu Gjellewa Ala dhe shë ka nuk ka thanë që ka të donë dhe shë ka nuk dëshironë përvesë në përmjët shpalljes. E shpallja duhet më studijua ashtu, ashtu që qështë. Ashtu si qështë nga burimi i saj i vërtet. Andaj, do të ashtim të, këtë vargë për ma andej, do të vazhdoj me lehin Allahu Gjellewa Ala me librin e hojgjës Hafidh ibn Ahmed el Hakemi. Sa për informim, neve jemi gati Në gjysën, kemi kalu gjysën e librës të hafidh ibn Ahmed el-Hakemi në bimësimin e akides, besimit. Në përfundimin e kësaj libre, me lejën Allahu Tebare Kjovë T.A., neve dhe të fillojmë, pasi që kjo libre është prej libreve mëtë për mbledhura dhe ati që ka i kamendu një mesele e pa, e pa qarta, po neve nuk e kemi botër qartë qësa duhet, apo s'kemi ditë me arritë me botër kapshme mesele, po ndoshtë adhe nërë vetë se kemi kapshme si qësht Ataraj duhet më ju këthi librit burimora po librave të tjera dhe me ledzuhe dhe qëj ka me të paqartë më ju bëhe qartë. Fëtë hoqa, el kelamu aler ruka min hummetin au ajin. Nisa fjalë mbir rukjen e cila bod për prej helmeve të ndryshme dhe syrit. Syrit, që da me dhe në syrit, që na e përdorë në më syshit, me të shiku di kush, me lakmi apo zili, me lakmi, që anë më tanë me lakmi, lakmonë dhe mahnitët me bukurinë në diçkajtë qonfë materiale apo shpirtrore edhe kështu me radhë, apo ko zili, e definicionit e cilës zili, cilë është me dëshirue e mira diku kjetër me ju morë edhe ti ta rrishata, kjo në zili. Që që ki operacionë, kur ti e shikonë në dikanë, edhe lakmonë në masa ti, apo kalonë në zili, edhe zilia do që ti amirë shatina që atë mirë, Që që i kishikim, mënët më i botë dam, ati që i kishikua, nësaj nuk është imbrojtur. Që da përmejnë në hadithit e pinga merit a.s. Kërë rëzik, andaj neve Allah në ka tha në Kur'an, Kull a u dhu, kull a u dhu bi rabbi nësë, kull a u dhu bi rabbi në falak, mbroj, kërkoj mbrojtje në zotin nga të këqia të njerëzve dhe gjinve, kërkoj mbrojtje me zotin e mëngjesit, Kërta lezësh Kuranin, kërkom brojtje prej Allah nga shëjtani, i malkuar. Në më donë, janë disave primit të njerës dhe që ka i dëmtojnë një një kjetërin. A munët një këtë dikush me syme të dëmtojnë? Munët. Qëta përmenë, pengamere ale i salatë të sëmë, në shumadit dhe ka vërtetu, se syri rëndon. E ki pa disa njerës, thojnë me filanin së nëri heqë, filanin kërta shonë plishët dita. Gjini një kësi fja Indi, për nga merë e salam kër e ka pranua Islamin Wahshi ibn Harb Qaj ka than? Ka than anë hin në islamti Barak Allah ufik Amma mos më delë paraftire Se më prish ditën Andaj nuk është prej Se disa njësë tojnë Nuk lejohet Po nuk lejohet edhe me ta prish ditën Nuk lejohet edhe me ta prish ditën Nuk është kështë menejt me zdo musliman Ka musliman Oja musliman për veti Pune barën e ti sune boj me veti astisën e bëmbarën e dikujna andë hini vahshiju në islama e jak shte vra hajën jak shte vra hajën edhe i tha anë hin në islam më nësën të ndalë islamin se përse të këm ardh ama nëse më nëshmës me mdallë për aftirë më së mdill se piksoja gërmëtusit kur të shikoj është dikan shkan është Iran e ka shikimin Iran dë mundan ajo ajo të mundan ka thanë Hume Helmet, ndryshme Ka për qëllim Do me thonë kafshimet E kafshimet të cilat për mbajnë Helm, sigur akrej pat Endryshme dhe gjerëprit të ndryshme të cilat për mbajnë Në vet veti helm Ka thonë Allahu Gjelle Gjelalu Hudu ke përmenë në Kur'an Ajinin, syrin I cili ka mundësime dhe mtu Ka thonë Va injekadu alledhina kafaru Le juzlikunaka Di abësarihim Ka thënë Allahu Gjelle Gjelle Aluhu Gati ata që fardë që ti ki për rëth për kjafirave, kjo besimtarve dojnë ti me të shkatru me si ju zlikunek dojnë me të përplas me si Thotib nuk e thiri Allah e më qiroft Allahu ka përben në këtë ajet se qafirat po dojnë me të rëdzu me qka? me si që ka ba, që pa në gjarë janështë, janë disa, kanë qenë disa arabë, që e kanë morë i nautë shumë për nga mena, sëratë o sëratë. Shumë e kanë morë i nautë, se e u ka lëvizë pushtetin. Gjithë më pushtetin, ku t'ja mërë së dikujna, që ka pas për pa hak, ai kamu a i kamë në veritë. A, kamë jarë rranë. E kanë morë shumë i nautë, dhe s'kanë hangër bukë me ditë. S'kanë hangër bukë. Pse s'kanë hangër bukë? Kur të mlejë dhe më bashkë, qka eshtë të nërvozën. E ka shtu mlefin, e ka shtu mlefin, dhe e ka në pritë bashkë, kur të kalojë e të ardzojnë. Në sy. Dhe Allah thëtë, vë i e kedu, gati të ardzojnë. Thëtë im në këthiri. Të kishtë të kalu që aty pari, dikush përveç përveç përgamerit, kishtë ardzojnë. Pse, sa Allah përgjë dhe të përgamerit vetë, ale i salatë, gati, Otishtë ka dhe kështë jetër këshkuë. E thë dy më një këtë e dhiri, në këtë ajet, ka argument për synin. Që një syni, godet. Syni ka mundësi me godit. Andaj edhe Ibni Abasi, edhe Mujahidi, dhe të tjerë prej djetarve të muslimanve, kanë thanë se këtë ajet ka për qëllim isa betullajnë, goditja nga syri. Goditja nga syri dashur. Dhe ibn Qayyim al-Jauziyja ka thonë se përkat punës mësyshit dhe ajnit, ka thonë nuk e mohon mësyshin edhe ajnin sinin vetëm se xahili s'di çka fol. Domthon, nëse trajtohet mesela për kandidit kufrit dhe iunit, ka thonë nuk trajtohet kët meselë, por ka thonë këta nuk e mohon vetëm se në njëri shka, s'di çka të fol. Shumë së dhejnë, po gjinit, po ka për njerëz thënë popa gjini po godet ka. Popa sinin, smorin vesh ata. Ata nuk kanë haver për kët meselë. Sinin godet syyni mundon syyni troskapit syyni mundet me te vrah syynin i karxu syite arabve i ka ndruzut si devot e ka kshir deven e huaj cha ka pos pronorin e deves sinote e ka rxu deven edhe e ka shtri per toke me sy ka mundet kjo ka mundsi ka than pejgamberi sallallahu alejhi wasalam adith se ka nzen ma muslimin ga ibn abbas radhiyallahu anhuma se ka than alejhi salatu wasalam el aynu haqqun Ajni, syri është hak. Qëra më dhënë hak, ka goditja e, ka efekt. Walau kane şey shejën sëbëk alë qadëri, sëbëkatil ajnu, va idhës të gëseltum fëgësilu. Të kishë pas dhe që kajtësili para prinë qadërit, i shkonë ajni, mirë po, kur të kërkoheni, që të mirët uj, nga pastri, mi jotë me uj, përgjigjoni. Qëta më dhënë? Për nga mërë a.s. e kalon një zgjidhje të ajnit. Sikur që të të shofë më në njërëje, se si një sahabi e ka godit një sahabi tjetër, me sy, edhe e ka praptu njëri në tokë, edhe ka pingamer, salam, ka pës muja. Dhe për nga mërë a.s. ka thamë, pëse njëni për juve e vret vlavi në vetë? E ka qytë vrasje. Pëse e vretë? Edhe ka të regu se kër pëlqeje dhishka të vlavi, lethoje masha Allahu Tebarak Allah. Apo le të bekojë me thonë, bekimi Allahut është ajo që ka e ka beku këtë njëri dhe ja ka thonë, këtë dhënti dhe më stavraje. Dhe që ka thonë, ka thonë, ka vrapu Alej Salatu Selam në një transmitimi, një, një transmitimi ka thonë, thunë i ati, që ka është morë mësysh, le të pastrot me ujin e abdesit të këti cili e ka morë mësysh. Një anje e mërë mësysh dika në tjetërë. Ki së muri duhet mu pastru me ujin e abdesit të këti cili e ka A dhe ka thëmë e së dhe samë në këtë hadith, nëse ju lipë dikush, përshë më dhvjen dikush, ma men menja se më ke morë nësysh. Ha men, djekam. A mu nëshme morë abdes, edhe me maldhanë qatë ujin, shka kullonë prej pjesëve të tua, ja japë. Pse? Sa jo është si shërim. Sa jo është si shërim. Dhe hadithet e tjera të së të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Hak. Në një hadith, dhe si në kanë ziri ma Mahmedi, ka për nga meri sallallahu aleyhi sallam, ka thanë, el ajinu hakkun dhe ka spegu qish. Gja ditë, e spegun qish ndodh ajinë, syri. Ka thanë, wa jahduru ha, dhe jahduru ha, është e pranish me të syri, qka? E shëjtanu, wa hasedu bni edem. Të syri, janë pranishëm dësende. Qish ndodh syri? ose shëjtani indihmon me praftua që e ka pa, me i bodama ti që e ka pa, me, me, me i shkaktu ndë një të lashe, ose ka than, është prezente zilija e birë të ademit. Zilija. Nëse ka njeri zili, nëse vërtetohë se dikush është zili qarë, a du të mërujt për ati? Du të mërujt. A du të mërujt? Du të mërujt. A ba me than, a u dhu billahi minke, kërkoj mbrojtë në Allah të për ti e lejot. Ande ka të në lejë salatu se në këtë adith Se ajnë është hak Dhe në prezencën e syrit janë Shejtani dhe zilija Shejtani dhe, dhe zilija E ushe ka përmenjë një grumbull të adithet Dhe ka përmenjë kënë gjarin Të se ka në kanë zirin më të tirmidiju Dhe të tjeret nga pengamerit Sallallahu alaihu sallem Se një shoki pengamerit Alehi salatu vësallam është godit nga syri është godit nga, nga syri Thot kemi qenë në një uthtim me pingamerit sallallahu aleyhi wasallam. Dhe ka qenë një shok i pingamerit aleyhi salatu e salam me bukuri të madhe dhe me trup të mirë. Ka qenë një shok me bukuri të madhe dhe me trup të mirë. Dhe e ka shikua këtë njëri Amir ibn Rabia. E ka shikua. Dhe e ka shikua kështu më shkikën e zilië, domodin çfar trupi pas ka, edhe çfar bukurie pas ka. Dhe në moment është lik këtu njeriu, dhe ka ra për tokë dhe s'ka më të mungrit. Dhe i kanë treguar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i kanë thënë: "Ya Rasulullah, هل لك في سهل والله ما يرفع رأسه ولا يفق؟" Ka thënë "Ya ja Rasulullah, sehli o shgodit dhe ka ra i shtrim për toke dhe nuk mundet me ngrit kokon. Së mundet me ngrit kokon. Thare i salatos në. Heltet të himu në fihi. Min e had. Aja kuzoni, a dyshoni, se dikush e ka shikua ta. Dhe kjo është argumenti për nga meri. Se e ka ditë përse që ka i ka ndofë. Me të ardhën me thonë, dikush, dikush e shtri. Dhe du, a i kam shu dikusha. Për nësëm ka thonë, aja kuzoni dikam, se e ka shikua. Ka thonë, Nadara Ileyhi, kalu, nadara Ileyhi, Amir ibn Rabia, ka thënë, e ka shiku Amir ibn Rabia. Fedea Rasullullahi së salem, Amiran, fete ghejja dhe alejhi. E thiri Amirin, alejhi salatu së salem, fete ghejja dhe alejhi dhe, e shikoj shtrem, mirë, unë nërvëzumë ta. Kja lejohët që përmena, mi thonë dikujna, ki kujdej se si dikije, që i prapton njerëzit. Kërkoj është prej Allahut mbrojtja dhe këti tjetërit mi thamë kërkoj për këti mbrojtja të Allahut gjellegjese mundet me të praptua. Adhaj fe të gajja dhe alejhe dhe nërvëzume ta. Pas ta i tha, Alama, jektulu e hadukum e kha. E pse be njoni prejuve e vratë vlahun e ti? Pse njoni prejuve e vratë vlahun e ti? Hella idhara ejte ma ju u gjibu ke baraktë. E pëse kur diçka pëlqen të pëlqenjë të vlojë jotë, nuk banë, nuk thue se kjo është bekim për Allahu gjellë gjellë alohu. Pëse nuk thue masha Allah, të e barak Allah, pëse nuk e matron Allahun, për po e vratë, për po e vratë, e kështë mëra. Pas taj, ka than për nga mërë arejë sëratë sam, i këtesi lehu, ka than laju me ujin nga abdesi, apo nga ghusli, pa mërë për asy që la do përshemull, a i cili mërë mësysh i thuhet laju dhe s'jel në ujin apo mërë abdes dhe s'jel në ujin që ta lajna këtë njëri unë i cili ka pësue nga kjo nëgjarje dhe kjo adith argumentan dhe djetar kanë thanë se kjo argumentan për fuqien e syrit dhe ozja ka përmene dhe disa rast e tjera të sesat nuk, nuk është në vajshme që t'i cekin pasaj ka thar fe in te kun min khalisi el wahyini fa daka min hadyi an nabiy ka than sa iperket rukjes si bëhet rukja ka than se është prej ulzimit të pejgamberit dhe sheriatit të tij do mund çish me bë rukja çish me i fri ati ka than se është nga kristali shpalljes kuran dhe sunnat dhe është nga udhzimi pëngamerit a lehi salatu sëlam ka dhona tërë kjo lejo u e dheke lehti lafe fisunijeti dhe për këtë mesele s'ka do më thonë polemik së është sunat i pëngamerit a lehi salatu sëlam qëka është sunat? nësë dikush goditet me ajnë me sy qa mi bo atina e para më nirë është mulla me ujin e pjesve të trupit i cilje ka më, më mësish e dyta është mi lezu Kur'an Milizu fjallë të Allah dhe fjallë të pengameri, së Allah sëmë dhe sëtë ka nërtë konkretisht për meselen e rukjes, konkretisht për meselen e rukjes. Dhe ka përmenë hadithin së në kanë zirë imam Bukhariju në librën e ti, sëhi, ka thonë babun thon e rruka bil-Kurani vel muawidhat, ka thonë imam Bukhariju në sëhi, unë tina, ka thonë kaptin e rukjes dhe rukjeve me Kur'an dhe me sendet së datë janë fjallë kërkimbrojtje për që e mu pengameri alai salat në grumbë të hadithet sa të të të cekmi disa për tëre, ka ardhë me shprejt e cilat kërkohet mbrojtje për Allahut nga e keqja e njërzve nga e keqja e njërzve ndaj ka thani ma në Bukhariju, kaptin dhe ka sjedh një hadith nga pengameri sallallahu alaihi wasallam thot Ebu Sa'id el Khudri disa njërz nga shokët e pengamerit alai salatu vë selam kanë shku në një lagje për i lagjeve të arabbe një periferit të Arabve. Dhe, kanë kërku për e atyre njërzve që të t'ju bojnë konak, t'i mirë pritin, t'ju shorbejnë, si është e rrugës. Dhe ta kanë refuzume, nuk i kanë prit mirë. Dhe, deri sa kanë qenë duke ecë, kanë ardhë disë njërzë dhe i kanë thirë. Shokte për nga Merit Alehi Salatu Salam. Dhe i kanë dhanë, i pari lagës tonë është i smutë, dhe është kafshuar nga akrepi dhe është helmuar dhe skena mjek. A ka dikush për ju i cili dinë me shërua? E njolni për këto prej sahabive. Ka thonë, "Jo, ne vetëm ta shërojna, mirë, por ju s'na keni prit mirë. Ne s'na keni bë kwaq." Ka thonë se na i pnit në dele mish atar na i fri. Dhe ja kanë dhënë. Nga namë në dele. فثبوت صحابيه فجاء لا يقرا بام القران ويجمع بذاقه ويدفل فبرئ اكو صحابي كان فيلوم لا يخو ام القران تيلا ام القران الفاتحه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يقال له وجعل بذاقه ذا كان فيلوم مپشتي قال له القران ده كان فيلوم مپشتيه يوم مپشتي مپشتي من لاند من نير mirpo pshtim pa lang. Dhe ka filluar me pshtyje në vendin e sëmundjes. Huayetfulu wa, wa bara. Duke i pshtyje dhe duke i lexue, është shërua. shëruar. Është shëruar. Fatatu bil sha. Faqalu la naqudhu hatta nas'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka e kanë marrë dele dhe kanë thonë, nuk guxojmë me prej këte dele derisa ta vet në pejgamberin alaihi salatu sallam. Pse? Sëmas me ngërdelën. Kanë thonë sepse kjo dele është fitue me parët e Kur'anit. Dhe janë frikësue. Shikone, se janë frikësume? A, a, disa një shka bojnë të na, beri mu parët në të lezej hatëme. Ose të dikam një 50 lezume, beri parët një në mërë 49 mjesin. A? Janë frikësue se abët, kanë thonë, qish me ongër këtë dele, kur me Kur'ane këna fitue. Dhe kanë thonë, pritënjë. Qëkojmë të pinga meri sallallahu aleyhi sallam? Ka nërë të pinga meri aleyhi sallatu sallam Fe se eluhu fe dëhjike E pyton Qa mi bëke kësaj dele dhe ka fillu me kesh Aleyhi sallatu sallam dhe ka tham Wa ma edhrake enneha rrëkjeton Ki ka thamë këti sahabijut Ka thamë e qëkad mësoj ti Dhe kusht kalzaj ti se fati aja është rrëkje Qëkane? I qëti hadi, studimi sahabijut Ka e ka mëni vetë me kuptu Se fati aja rrëkje Qurani është shërim, se kanë guptu se Allahu ka dhënë Në në nëzëllu minë al-Qurani mahu e shkifë Në këna zbjitë Qurani është shërim E ka lezu fatiha dhe është shëruë Preja krepit Me të ka që krepit, ka halm të madhë Ekshtë në mëra Këthuha wa të dribu li bi sehmin Ka thënë sallësallëm Mërë në delën edhe në sëtë doni bëmën edhe më pak Sallëllahu alaihi Wasallëm Pasaj ka dhe në një transmitim tjetër in për, në të një të një të njarje gjithashtu e ka transmitu ima në Bukhari u këtë transmitim Allah, ka përmejnë në këtë adidh ka dhe në këtë adidh pagimi, qmimi, parët matë mira shka i mirë në ashtë kur e mirë në për lezimin e kur arit në këta adidh e kanë leju disa djetarë që njëriju i cili barruqje lejot në murë qmim sa i skadalati me up kohën e vetë për tyje lejot në murë Shmim, e dyta nëse dikush ta mësën të tje Kur'anin me pare, që ishë veçantë. Jo, kjo këto derse që ka bëna po ligjeratat e, e djetarët që bëna ta që e kanë obligim me komunikuje ligjën e Allahute e që tërmesele. Mirë po ti do më mësue veçanëryshtë. Ka leje që aj me t t se kohë, or, or, janë të lypti pare, që e dy të me të dhe në kohën, tre orë, katër orë, e kështu me ratë. Me këti adit e kanë morë njerëzit djetarët që lejohet me me mërë pare për lezimin e Korani. Dhe ka nërë shumë hadithën nga pingameri sallallahu aleyhi sallem që argumentojnë për rukje. Në një prej hadithëve ka ardhë se pingameri aleyhi salatu vë selam ka bokshtu do në për ataj cilë është isëmur Allahum më rabben nes idh hibil bes ka thën o zot jem zot i njerëze zot i njerëze idh hibil bes lërgoje të keqen, lërgoje se mundjen Osh fi anta ash-shafi shara satiyashurasi ana dietar prekti ja dite çka kan than allahu çka qyt quranin wa nunzilu min alqurani ma huwa shifa lana quran kena zbi ta ta çka është shërim dietar kan than dallon shërimi dhe mjekimi mjeko mjekon allahu sharon Anabi peng Amer Ali sallallahu alaihi wasallam kaquthi Allahun me ne emër dhe e kena përmendna në, në emrat e Allahut se Allahu jina për emrat çka emrin e shefi shëruës. A është Allahu mjekues? Ja ja, mjekët janë tokë. Allahu i ka mësuar mjekëtinë, me më studiuave dhe ai metallon tin i bardh dhe një ilaç dhe një një një gjeth me pitje ata. Mirpo ai nuk çfarë. Kush është shëruesi? Shëru Allahu xhella xjalal. A ka vëncë Allahu me çëru pa mjek? Ka vëncë. Çka bën me me qaim el juzia. Amunut Allah me ta largu smundjen pa mjekim, kjo nuk është thirrje për mos më shku doktor. Ja se është, është bëu frikë e madhe se çish i morrin njerëz fjalë me bist. Është problem problematike e madhe për ai për mangësisë njerëzve në kuptim. Kjo është nuk është thirrje. Mirë bëjmën qaim al-juzie ka përmendurse, dhimbja kokës, dhimbja dorës, dhimbje të shumta në tru, ethe. A ka në mundsi mo largu vetëm me lutjen te Allahut, me thën "O Zot, ti e shrusi largoje, e largon." Pa mjekim sepse aje shërus madje dhe bahrë në nuk punë nësa Allah i thët mësme punuë se ka efektin edhe që dhe ta shofë në melejnë Allah u Gjelle Gjelalu në ajetet e Koranit të veçanta pas te ka të në lejnë salatu sëlam la shifë in la shifë uk nuk ka shërim përvecë shërimi it shifë en la ju ghadiru se kame me një shërimi cilin nuk pason me smundje me një shërimi cilin nuk pason me smundje në adit tjetër Ka për nga mera e salatu e salam, këta ditët janë në Isaiën Bukharit. Ka thënë, a lei i salatu e salam, duke e bo njënjën rrëki, ka thënë, im se hilbë, se rabben nësë, bjedi ke shifë, ula ke shifë, ula hu illa end, ka thënë, o, zotë i madhë, largoje këtë së mundje, nuk ka dikushi cilje e largonë këtë së mundje përveçtije, të bareke, u e te ala, edhe shumë a ditët se të kanë e mjehule të mëane. Sa i përket rrugjeve, të cilat janë me fjalë të panjohura, xhingjit. Xhingjiti ndryshëm, ajë të ona se unë të shëroj burdusha të ndryshëm, budal të ndryshëm, të çmendur të ndryshëm, të cilat kanë lidhje me fenë Allahu xhella xjalali u dhe njerëzit gjithashtu s'kan lidhje me fenë Allahu te bareke u teana, shkojnë dhe kërkojnë çrrime në për një rrugë të ndryshëm. Hoxha ka pru ka tinë të veçantë se rrugtia i ka tre kushte, dhe me, këtë dërs, me këto fjallë e përfundojna, para kësoj e ka përmenjën se pikujtë të të mërujtë. Ka njërë shka thonjë, na shërojna, na e na shëruës, na bojmë rukje, e kështë në mëra. Tha të uqa, emë ruka, el me gjhulët u lme ani, sa i përket rukjeve, me fjallë të panjohurë, fedheke, u was esuasëm minë shëjtani, këtë janë ciltje të shëjtanit. Që shëjtallon t'i gj nuk të letije me perceptu dhe me dëgju që ka përthot. Kjo është shenje e parë sa e gjëngji. Do e mos e kije nëse do në me dit, a është me i lidshëm apo i palidshëm, a i cili shëron i thuj që ka përthot. E para, e dita, si thoja tisë munësh me hinkëtum, veqë unë e jam tëmë, ja, s'ka shansa, nuk ka rukje të mshërët, hindom dhe a i bar rukje dhe tisë gëzën me hinkëtum e shiku familjarim. Kjo është bate, kjo është e ko. Dhe nëse të jepë ditë qka për me konsumu e ti, dhe ajo është e panjohur. Ti thutë qka është kjo, së mujnë me të kalëzhu. Së mujnë shme me më kalëzhu, atare nërgojë për i ti, që ajo nuk është prej rukjeve të legjitimuma, dhe ka të nogja, fjale dhe rukjet me domethanje të panjohura, jan vezvesa për shejtonin. Ua fihi qad jaa alhadithu ennehu shirkun bila mirratin fahdharnahu. Ka thënë kët kapitin kaur hadithi pa dyshim se kjo është për shirku. Nuk ka dyshim sa i cili ban këto veprimësh për shirku. Rukje me fjalë të pa djohura. Rukjet ban vetëm në fjalta e Kur'anit, fjalta pejgamberit alayhis salatu sallam dhe lutjet e përgjithshme. Lutjet e përgjithshme idh kullu man yaquluhu la yadri la'allahu yakunu mahdhal kufri ngase gjithçka çka thot, nëse ti se kupton ose ai se kupton, ndoshta mundet me kan ajo prej kristalet të kufrit, kufri i qartë. Ai të fryn ti apo i fryn njerëzit dhe asaj se diçka të thon, askush se diçka të thon. Pse? Sepse ai i thot fjalë që aj ka thon shajtani, më thon dhe ki i mërë fjallë që e ka thonë shetani në përme gjurës e këtina, asë të janë nuk e ditë dhe atë janë prej kufrit. Andë e ka thonë sallallahu aleyhi vësallem men e te, el kahin, ku shkon te, falgjori, veç me shkue, veç me shkue, aj e ka më hua që e ka zbitë të nga merit aleyhi salatu vësallam. رزq i madh. E kamohuat se ka, ka zbrit nga Merita Ali sallallahu alaihi wasallam, idhu huwa min sihril yahud muqtabas ala al-awami labbasuhu faltabas. Ka thon kjo është për magjisë dhe sehrit e yahudve, i cili është marrë prej tyre, pasaqe kanë shtitë tek avami i njerëzve dhe masa e thjesht dha atyre ka përzije. Dhe shikoni, gjithë këto sende për mi kuptua dhe çka lip këto meselë të puna akides, kjo shumë e madhe. Edhe shirku, si shirku edhe kufrën si kufrën, kur së në kemi kuptu, ma e menë këta, kur së në kemi kuptu, se djetarët, kanë thanë, moni shirkën, largoni jo shirkët, ikni për shirkët, largoni jo idhitarijës, po të bami qak Allahut, kufrit, së në kemi kuptu, kur, realitetin e tërë, dherës e ta kuptështë sa është i madhë Allahu, gjenë e gjelë alohu. Pa e kuptu sa është i madhë Allahu, këto fjallë kanë më të dukti bosh. Shik, shirkut, shirkut. Ki Kurani thërë të largohi për shirkut, largohi për shirkut. Pse që ka të shumë e ka vështisu dhe e ka shtrëngu e meselën? Se madrija Allahu të shumë e madhe. Nuk javlenë robi me krasu e atë madrija të madhe dhe me abo barabar një cilësime dikant jetar. Vetëm Allahu është ajë cili të largohën ti prej të shqijave. Allahu gjele gjelelu i ka të kompetencat në dorë. Allahu i ka të gjithar. Wa anta uddu ni'matallahi la tuhsuha me bomi numruju me dash mi numrua te mina ta Allahu çu ne dinin çosh s'kini kudrat wa inallaha ghafurur rahim Allah është më shiruës dhe falës me pikoment më interesant të ç'i ajetit se do ka prua Imam Nesafiu për Hanefive ka thënë ka thënë çfarë lidh e ka kjo ajet I madhë, i Allahut, ju me doshmi numru e një metet Allahusun i dil një numër, s'ka bilansë, s'ka kontabilistë shka ti e tëtë Allahu në konfurnizu me që ka së të miranë, s'ka, mu mledhë këtë kontabilistat e botës, këtë e ka, pëse, s'a Allah e ka më hu, s'muni ju, s'kini ku dretë, po minjarë a jeti thotë Allahu është gafur, falës dhe më shiruës, e qako lidhë kjo me këta? A ki po të jehudin sa qafirë që ashtë? A ki po të qafirë, Me apala që a firat ronë, që ka lujnë me Allahun, gjellë u alë, lujnë me pengamerin, sër Allahu a.s. E shajnë Allahun, e shajnë pengamerin, a.s. E luftojnë Allahun, me të gjitha fuci që a i është danë. Me gjithë këta, me gjithë këta, Allahun që ka thënë, khasimun mubin. Aj është armik i Allahut i të qartë, i prera, i thëtë unë e luftojnë Allahun dhe pengamerin. A i nuk tëtë Allahun e pengamerin, që ka thëtë, në islamin ka problem, në ekstremizmin ka A e që në ekstremizm, në të rrizm, ferë Allah u të barë dhe ke kevotarë dhe lufton më bazum, më mb biktam. Mirë po, shikonë Allah u që shetrajtonë ata. Më paskonë na, se këshme tru, pa janë zotë, në asenë zota. Ajo është Allah në, na, na ja dhurojnë ata dhe na e në robë. Me gjithë se ajo është kriminel, zullum qarë, më luftonë muhe, më mundohët me mushtime muhe, i në Allah e ka furë. Allah është falës. Qëka � tona lata kanë me fare, po kush ka dhona ta? Unë ja ka dhën ato? Un ja kum dhom, ti ja ki dhona. Po Allahu ja ka dhën kët njerëz që pas mbetën, mja dhan atëre familjeve të të pasurën në botë, për ehujudve mja u dhan pasuritë, na kët si mjimut mja dhan pamundshmë. Kush ja u ka dhën? Allahu xhellahu ala. Pse? Po lejti ata. Dharhum. Allahu Allah do pejgamber lejti ata, se un e shto kum dosh. Shikona? Allahu na ka dhën nimet, na i bën Allahu xhona leish ki, nat kthehemi tek muslimanët. Sa gjëna Allah t'ja bojna në ditë? Sa shikimet e ndalume? Sa fjallet e ndalume? Sa, sa motivi vogël është për me adhuru Allahon? Sa pak qëndrojnë kam të tonën në namaz dyrë e qate na file? Mësë folmi për farzin se ta, këtë vinë të kapëtina e namazit dhe të shufmi se për farz musum hajde me më thandën e falna. Pez vakët falna. Kjo është mare me përmejnë. Ma si gjithan vetës musliman është marë me thënë Unë i fali pës kodë Dhe ti mendi vetën Ma të privilegjum Po kom të tua Nuk mune me ne dyre qate Për Allahun Nafile Mirë po me gjithataj Tishtë lën të mirë Ati që pa unal Qëka së tjepë Allahu gjellë gjellë Të mirë atë e përfundshme Nalë një ditë të shpia Si dush me ndi të mirë Në Allahut Pajhur Në mbillë i sitë Edhe në mbillë i veshtë Në çit mbille edhe vesh tudiat edhe shikose ti sa të mirat kanë dhënë Allahu kur ti çeleshit kur ti mbyl syt edhe kur ti mbysh vesh ia kur djohej as nuk shef as nuk nin ç për një sekond kthesh kur djohej për një sekond e shaf këtë dunjën edhe për jeton shumë e madh është kjo Allahu xelallahu sura albalad alam najallahu 'aynin po njerëzit asa që na don di si na ja kanë dhënë e ditë ti thua Allahu më ka dhënë këtë, po Allahu ti ka dhënë ato. Me dyshim përmend ato. E, e kështu më radh. Ai valla lisana wa shafatay. Nha kanë Allahu edhe gjuhën, edhe buzët. Mos m'u gon sto buzë, mos m'u gon gjua, ti kur ta pish langun, s'ka kur farshije. Me edell, çike lang çike du në tavolinë kjo se shijon ta. Kur gjau vjen tok. Ok? M'i ka dhënë çelimit nuk e pe ajo. Ja. Thez nuk mullet me shijue. Po çai s'ka bot, ç'çike drah, s'çike drun. Edhe nai na kon ti si ç'ke drasa, një ditë pi ditë. Apo ja ayuha nas, sulh haj, ja ayuha nas, in kuntum fi rayb min al-ba'th, fa inna khalaqnakum min turab. O juñaroz, nëse ju keni dyshime për ringjalljen, po ne ju kena krijuve pilloçit, ç'ke drunim, ç'ke drasa pikujna, pilloçit. Apo se një hera Allah e ka e ka vendos pikën e ujit dhe farën në tok, ka bëj druni për këtë drunit ç'ke drasa. Po kjo nuk shijo, e ti të ka dhallu Allah. Pini binë burimit. Dhe na apet, apet, apet e, e lë ku në çështën e Zotit. A do të mënguaj, do të mënguaj. Ah, musliman kanë ardhur në këtë meselë. A është fjala Allah, të të e Allahut, më për parimtar, apo është fjalë e tyra? Ekse më radh. Andaj për ta kuptuar shirkun, për ta kuptuar realitetin e kufrit, sa është i madh. Në pa të tjerë kimë besu dhe më kuptu mirë kush është ky Zot i madh që çka shumë kërkon, mos më bësh shirkatina. Mëso ballazum. Dhe këtu e shef menhegjën e gabuar të i tharve të bidatit. Qish? Menhegjë kur anor, të ramë mët vite në Kur'an, në, kur në meke, për çka folë Kur'ani mekes? Ka libra të veçanta, a jetët e mekes, tra, trajtimët dhe elaborimët e surës me kije. Qka folë Allah për madrinë të ti? O, vëzër, o, vëzëni, së mujnë a mi u kanëzu njërzve, ku shansht? çirku, la kuça kofre, do çka Islami. S'muina, s'kena kapacitet se ai na të vogël dhe të dopt, por vetëm nëse si ju kallzojnë kush është Allahu e kur ta morë vesh kush është Allahu, i thojna e tash, a ja vlen çike Zot i madh ti më krahasue me një lixh, me një kushtetutë, me një demokraci çka na njerëz dora njëri te ka shpik, a mundet? A është e drejtë? Po sa është e drejtë? Se njëri shkon në WC e del jashtë e habuke, e çka s'bën? E ky Zot është i pafillimit. Për që ta ti nuk më nësh me plesu islami që ishdo të ti, po që ishdo Allah. në Allah. Allah në Kur'an, thot njëf një muë nëjarë. Njëfton njënë me muë, kush jam une, qëfar qadri, qëfar adhame, qëfar madhrije, më nët me dolment, më nët me... A nuk, e... A nuk ka thonë Allah me i bëqel në gushtot gjoksi? A thot, ke ennehu jësa'a adu ila sema. Gati njeri, kur do me hip në qil, i ngushtohet Gjoksi. Me e qelë, aeroplanin, një vërim, atje lartë. Qka bëhet me aeroplanin? Co pa bëhet? Pse? Se ngushtasht atje. Aja gjana ma ngushtasht. Se madrija gjansht. Ashtë e mbushur aja. E nëgjesht, Allah e thotë, Rafa asemkehe. Allah e thotë, Unë e qilë dhe në kumbot të ranë. Nëgjesht, shumë i ranështë. Për me argumentu për fuqin e tina. Etash na pa i thon njerëzë se oh you juniors ajo shka po flet ke Kur'an dhe ky islam dhe kjo rrezikshmëri e shirkut. A os porchallim se na nuk mund të barazoj kë të Zot që e ka kriju kë të qiellit dhe tokë me njeri pre njerëzë, një njeri për njerëzë, as për lidhje për ligjeve, as në har ekstra mërat. Elusim Allahun xhallal xjalal u çallahu tebaraka ve taala. Me na monsu me kuptoi Allahu xhallal wala dhe madrinë e tij dhe më u komunikoi njerëzve madrina Allahu xhallal wala. Tre kushte të rrukjes do më këta përfundojnë, ka thënë hoxha, sa i përket rrukjes e lejuar i ka tre kushte. E para me kan prej Kuranit dhe Sunnetit. Meqen Kuran dhe Sunnet e dyta, që të jetë me gjuhën arabe, që të jetë me gjuhën arabe dhe e treta që të besot se kjo është vetëm një sebep dhe se qelsin e shërimit apsolut e ka vetëm Allahu Gjelle Gjelle Aluhu aj i cilë e ka kryu së mundjen apo, kush e ka kryu së mundjen? Allah Allah e ka kryu së mundjen vetëm aj shtë e ka kryu së mundjen veç aj të hek se të të se dhe realitetin që është së mundhet njëri adi? doktorë thëhin, të ka hi virusi apo, ka hi virusi, që të e ki virusi po ka zëm të hi muhet, ka hi një aj Kush i dhe leje me hi ati ati? Pa Allahu gjelluar, ama ata së di, ata e kanë të ndalu me me hi këne pare. Po folënë për, për mjekë të shkijëve, ata kanë ndalu me me hi këne pare. Nuk e dimë në ata ka kanë i virusi. Po ai që li ka lanë leje virusit me hi që ati, veç a i jep leje me dalpja ati kur kush qëtër. Të Apo, e kështë me radhë. Kur anë sunnët, gjuhën arabe dhe mu kanë me, besimin sa jo shkak dhe nuk është shëruës në vedvejtje, lusim Allahu më gjellë vë ala që Allahu te barek jo vë tala me në mundësu me këptu e fjartëa Allahot, fjartëa për nga merit sallallahu aleyhi wa sallam me lusim Allahu më gjellë vë tala që Allahu te barek jo vë tala me ne drejtuam në ndjetornë me Kur'an, shpirtrat tonë me Kur'an, trupat tonë me Kur'an, elucim Allahun xhella ve ala, çka Allahu te bareke ve taala, t'ngrit vediën tek muslimanat, t'ngrit dijen dhe moralin dhe motivin dhe ambicën tek muslimanat, elucim Allahun xhella ve ala, çka Allahu muslimanët kujdes janë Allahu t'ndihmon, yetiemat e muslimanëve Allahu t'mëshiron, të dobët e muslimanëve Allahu t'fuqizon, kriminalat Allahu xhella na mëzvetet i shpartalla na qulu qouli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innehu huwal ghafurur rahim alhamdulillahirabbil alamin